21. Büdös Lajos Nem vagy nekem senkim. Olyan jót alszom, hogy reggel a kipihent agyammal forradalmi ötletem támad. Összegyűjtöm az összes társadalmi jótéteményemet, amit az eddigi ötven évem alatt végeztem el. A tisztelt bíróság részére, hogy pontosan láthassák, milyen közveszélyes bűnöző vagyok. Rengeteg embernek segítettem életemben, köztük sok beteg, sérült, értelmi fogyatékos kisgyereknek. Óvodákba vittem játékokat, támogattam hajléktalan szállókat. Legutóbb pedig egy család megélhetését sikerült megmentenem. Hát ha ez a gyűjtés számít valamennyit annak kiderítésében, mennyire is vagyok én veszélyes a társadalomra. Otó és kedves lelkes családja több mint két évtizede viszik az egyik kedvenc törshelyemet a szécsényi fürdővel szemben, a fehér elefántot. Állítom, hogy az ország legjobb sült kolbászát árulják. Faszínen grillezik egy retró szenes vasalóval, préselve a tűzforró rácsra, a mustárba szalonna pörcöt tesznek nekem, a mindig és kivétel nélkül friss, fehér kenyeret pedig kisén megpirítják, hogy az is roppanjon a csípős kolbász mellett, ami sose kisebb 30 centinél. Kóviubi, hálapennyó, citromos, ájszti, ahogy kell. Mindezt 2500 forintért. Mennyei. Tavaly januárban azonban megtudtam, hogy 22 év után el akarják venni tőle az egész családja megélhetését. Indoklás nélkül Jobban mondva azzal az indoklással, hogy lejárt a meghatározott időre szóló bérleti szerződése. Ami persze jó néhányszor lejárt már az elmúlt két évtizedben, de mindig meghosszabbították. Csak éppen tavaly már más volt az állatkert igazgatója. Nyilván kellett a hely másnak, az arany tojást, tojó elefánt. Nyilván modernizálni akarták. Nyilván fine dining kell oda is krómos üveg a tripla árért. Hát persze. A hatvanas éveket idéző lerottyant, lepattant fúlolc fővárosi nagycirkusz mellé. Nincs is ezzel semmi baj. Éljen a fejlődés. De az nekem sehogy se fejlődés, amikor az újra gondolt és kiglancolt bódéből rosszabb kaját kapok sokkal drágábban. Az nekem nem fejlődés, ha háromszorosára emelik a bérleti díjakat. Az nekem nem fejlődés, ha a felújított bódé állandóan zárva tart, mert nincs vendég, mert szaridő van. Az nekem nem fejlődés, mikor egy 22 éve ott güriző családot dobnak az utcára, hogy urambátyáméknak legyen egy újabb huszadik csili-vili vendéglátóhelyük. Az nekem nem fejlődés, ha mindent összebarmolnak, ami működik. Az nem fejlődés, ha elveszik tőlünk, amit szeretünk, amit megszoktunk, amihez ragaszkodunk. Az nem fejlődés, amikor a szép, új, de nem működő felváltja a működő, régi, retro, old school, de kiváló minőségű kaját és ultra kedves, profi, családias kiszolgálást. Ez a Lotto is egyetértett. Ezért fogtam magam is megírtam ezt a storyt egy hosszú Facebook bejegyzésben, bízva a nyilvánosság erejében, miután a tulaj nem igen értette ehhez. Nagyot ment a poszt, rengeteg lájkot és megosztást kapott, sőt, a média érdeklődését is felkeltette. Megkeresett a 24.hu meg az átlátszó. ez ki is posztoltam másnap, hogy van remény, így kell ez bátran, fiatalok, köszi. Két nap múlva felhívott Otto, hogy megkereste őt az állatkert igazgatója, hogy mi ez a szervezkedés, mi ez a cirkusz. Azonnal menjünk be, üljünk le, és beszéljük meg. No hát ez már egy másik hangnem volt, mint amit addig ottó fél éven keresztül hallgatott, miszerint mindenképpen belezzárva a bazár, és nincs apelláta. ilyen olyan fasságokra hivatkoztak, például, hogy nincs működési engedélye, meg ilyen olyan fennmaradási engedélye. Ehhez képest 22 éve ott az a büfé, és 22 éve üzemelhet folyamatosan. Ez a hatalom. Ha akarom, akkor működhet, ha nem akarom, akkor nem. Mondtam Ottónak, hogy lámlám, -lám, csak volt értelme mozgalmárkodni, felhajtást csinálni. Persze, hogy bemegyünk. Be is mentünk pár nappal később egy délelőtt. Az igazgató úr a hatalmas irodájában fogadott bennünket, ami tényleg méltó volt egy állatkert igazgató irodájához, leszámítva, hogy a hatalmas töltfa íróasztala mögötti még hatalmasabb, padlótól plafonig érő, szintén töltfa könyvespolcon összesen három könyvse volt. Konkrétan üres volt az egész. A könyvespolc könyvek nélkül nekem olyan, mint a húsleves hús nélkül, pont, mint itt a bőriben. Ezen kívül volt még ott egy gigantikus akvárium. Halak és víz nélkül. Na, mi van ezzel a büfével? kérdezte az igazgató rám nézve. Kicsoda maga tulajdonképpen? Én a Ligeti Kolbászfogyasztó társadalom egyik jeles képviselője vagyok feleltem. Mi vagyunk azok, akik szeretjük a sült kolbást, jelesül a legjobbat a városban, amit az ottó készít. Tíz éve minden hétvégén azt ebédelem a Széchenyi fürdő előtt, és kikérem magamnak a kolbász fogyasztó közösség nevében ezt a méltatlan eljárást, hogy egy komplett család életét teszik tönkre azzal, hogy itt szórakoznak az engedélyekkel. De miféle közösség ez? Láthatóan meglepődött. Miféle társaság? Az a néhány ezer turista meg vendég aki az állatkertbe, a Vidámparkba, a szécsényi fürdőbe is úgy általában a Városliget belátogat, akiknek a fele magyar, a fele meg külföldi. A lájkokból és a megosztásokból azt tudom, hogy nagyon sokan vagyunk. És mi ez a 24.hu, meg ez az átlátszó? Az a helyzet, hogy viszonylag közismert figura vagyok itt a budapesti közéletben. Egyrészt mint dizájner, másrészt mint civil aktivista. Úgyhogy, ha valamit kiböfögök a Facebookra, akkor abból általában cikk lesz, meg újsághír lesz, meg felhajtás lesz. Főleg, ha ennyire méltánytalan az ügy, hogy egy magyar család életét teszik tönkre 22 év után. Na erre már komolyan beszart az igazgató úr. Ö, nem akarok én semmilyen felhajtást, nem akarok én semmilyen médiát. Nem kell ezt az ügyet ennyire felfújni, ha van ennek más megoldása is. Ha, mi a baj ezzel az engedhéllyel, Otto? Kérdezte, mintha nem ő lett volna az, aki nem adta ki azt a kurva engedélyt. Otto erre 38-szor is elmondta, hogy nem kapta meg a fennmaradási engedélyt, holott az korábban évről évre mindig beadta és évről évre megkapta. Természetesen soha nem kapott állandót, hisz ha állandót kapott volna, akkor nem vegzálhatták volna. Na, no, ne aggódjon, van itt egy kolléga, aki majd segít elkészíteni a műszaki leírást. De hát, ha ez így működik, és beadhatja újra a megfelelő hivatalokhoz, akkor nem lesz újságcikk? Akkor nem? szóltam. Ha helyreáll a világrendje, és ez a család dolgozhat tovább ott, ahol dolgozik 22 éve, akkor ukafogyottá válik a média, ha hát nem lesz se pont, se átlátszó. Kolbászozás lesz. Nem lesz semmiféle újságcikk, maximum arról, hogy az igazgatór milyen rugalmasan kezeli az ügyet, és milyen jó fej. Ezzel véget is ért a beszélgetés. Ottó nem nagyon hitt a dologban, már azt ő is látta, hogy megváltozott az igazgató hozzáállása. Valamiért kurvára félt a felhajtástól. Figyelj, Otto, itt vagyok, én tanulnak. Megígérte az igazgató, hogy az a kolléga segíteni fog. hív fel ezt a kedves kollégát, ha már megadta a számát, hivatkozz a kedves igazgató úrra, és csináljátok meg azt a műszaki leírást kurva gyorsan a fennmaradási engedélyhez, és add be gyorsan a hivatalhoz. Ne várjál ezzel, mert ez az ügy most forró. Intézd el most azonnal, és ha nem tartja a szavát, akkor újra kezdjük a kampányt. Én nem állok le, és akkor lesz 24.hu, meg 444, meg HVG, meg minden. Csináld meg minél gyorsabban, nehogy elfelejtse az igazgató úr mitikért. Így is tett az Otto. Ez volt január legelején, és Lám március 15-én meg is kapta az engedét. Örömében azonnal üzent nekem a Facebookon, a Zolikámba meg sikerült. Amúgy is mentem a Szecskába, ezért beugrattam hozzá egy kolbászra. Tudod, Zolikám, 22 év alatt megfordultak itt nagyon sokan. Máczi szereti a kolbázt, meg a jó hamburgert, meg a retró kajákat Volt itt ügyvéd, rendőr, politikus, ügyész, jogász, mindenféle ember is Mindegyik megígért fűtfát De kibaszottú nem tudott senki se csinálni semmit se Vagy nem akart, nem tudott Tezoli, nem vagy nekem senkim se Se rokonom, se barátom, se senkim Mégis te voltál az egyetlen, aki ezt a dolgot elrendezte, aki semmiért pusztán emberbarátságból kinyittattad ezt a bótot és megmentetted a családom életét. Ugyan már ott hát ez csak természetes. Nem várok érte semmit. Szeretem a sült kolbászt. Látom, hogy dolgos ember vagy, itt melózol élen nyáró reggeltől estig szélben fagyban. Az a minimumot segítek a másiknak. Emberek vagyunk, vagy mi nem beszélve a kiváló minőségű kolbászról. Otto azóta egyszer sem engedett fizetni, pedig soha nem felejtettem el megkérdezni, hogy mennyivel tartozom. Mert nem azért csináltam, hanem egyszerűen, mert jó esett segíteni. Ebből is látszik, mekkora veszélyt jelentek a társadalomra. Persze nem minden akcióm volt ilyen egyértelműen siker történet, mint a fehér elefánt megmentése. A házunkban az egyik önkormányzati lakásban lakott egy hajléktalanszerű forma, a Lajos, aki félig nyomorék volt és nem tudott járni. Állítólag egykor szebb napokat látott profi kárpitosa volt a kommunista kegyelteknek. Szegény Lajos a szocializmus bukása után lezüllött, és idővel olyan szagot árasztott, hogy az egész házban terjengett a bűzmet, járóképesség híján odaszalt, odahugyazott a lakásába. Ráadásul volt egy bolond kutyája is, aki szintén odapiszkított rendszeresen a lakásba. Nagyjából tíz évvel ezelőtt olyannyira tűrhetetlen lett az egész, hogy a házlakói ki akarták utálni, de az önkormányzat nem rakhatta ki, mert érvényes szerződéssel rendelkezett. Mivel szagló távolságon kívül estem, ezért engem egészen eddig nem zavart ez az ügy, amíg el nem kezdtek az egerek és a patkányok följárkálni a harmadik emeletre. Nem lehetett nem észrevenni az összefüggést. A napnál is világosabb volt, hogy büdös lajos lakásából érkeznek a rákcsálók. Amikor már naponta kellett összeszednem a kibaszott egereket meg patkányokat a lakásomból, én is ideges lettem. Tarthatatlanná vált a helyzet. Próbáltam megoldást keresni a problémára, mert úgy gondoltam, hogy nem az a megoldás, hogy kiutáljuk innen. Az mégsem megoldás, hogy mindenki köpköd rá és gyűrölik, mint a szart. Én ráadásul még jóban is voltam vele, még kiárkált az odújából. Úgyhogy hirtelen ötlettől vezéreve fura emberkísérletbe kezdtem. Felfogadtam egy takarító brigádot, hogy végezzék el azt a munkát, amire se az önkormányzat, se a ház lakói, se a Lajos nem volt képes tíz év alatt. Takarítsák ki azt a kurva lakást. Pucolják ki az összes szart, hugyott taknyot, fekáliát, mocskot Lajos vackából, 120 ezer forintot fizettem ezért saját zsebből, ami tíz évvel ezelőtt nem volt kevés pénz. De rászántam, hogy a probléma végre megoldódjon, és azt találtam ki, hogy elosztom ezt az összeget a lakók között. Van 24 lakás, minden lakásra jut 5 000 forint. Én ezt előre megfinanszírozom, Lajosnak tiszta lesz a lakás, és mindenki jól jár. Eltűnik a szarszag, eltűnnek az egerek, Lajos pedig tovább abban a nyomorult lakásban. Összesen 15 zsák, szar és húgy jött ki a lakásból. A takarítók azt mondták a végén, hogyha ők ezt előre tudják, 1 millió forintért se vállalták volna. De korrektek voltak. Megcsinálták, mert megegyeztünk. Én pedig vártam, hogy a lakók becsöngessenek hozzám, megköszönjék, hogy intézkedtem, és odadják a rájuk eső 5000 -est. Ha a hatásvadász akarnék lenni, akkor most beraknék ide egy üres oldalt, hogy tippelje meg mindenki, hány lakó hozta fel nekem a pénzt a 24-ből, és csak utána lapozzon. Egy, vagyis egyetlen egy kibaszott lakó adta oda az 5000 forintot. Ő is azzal a megjegyzéssel, hogy ne csináljak többet ilyet, mert a lajos nem érdemli meg. Tehát ne takarítsak, ne végezzek társadalmi munkát, hagyjam a büdös francba, mert lajos nem érdemli meg. Nem esett le nekik, egyiküknek sem, hogy nem csak a Lajosért tettem ezt, hanem magunkért is. Sőt, elsősorban magunkért tettem, a házért, a közösségért. Nagy tanulság volt ez. 115 ezer forintból megtanultam, mennyire érdemes a közösségért bármit is tenni. Melyik se tudtam leállni vele. Hm. Talán ez lett a vesztem.